fra os her på kongressen.com. Jeg hedder Lasse Pedersen, hvorfor mig sidder Anders Agner. Hej Anders. Goddag. Ja. Vi er nået til femte afsnit af vores sommersag, hvor vi tager temperaturen om man må sige, på amerikansk politik. I dag der kigger vi på et sted, hvor ja, man kan bruge mange billeder omkring temperatur, lige om det, vi skal kigge på nu. <laughs> er Æ, der er både brandvarmt, og it's dagen cold day in hell, iskolt. og, og, iskolt, og, det, og... Altså, Jeg tror, det eneste, man kan, man kan slå fast i virkeligheden, det er, at vi ligger på ingen måde inde på for få en, en behagelig 22-graders dag med en blid brise. Nej, vi er nødt til det republikanske parti, Øh, hvordan er status på det parti, de forskellige fløje, og øh, Anders, en udfordring? Ja. Du er ikke blevet forberedt på det. Nej, kan ikke. du nævne mig en republikaner, der egentlig synes, det går meget godt? Prøv, der er sådan, er, er, er, er, er, altså, jeg har ikke nogen, men altså, det spørger Nogen, der egentlig tænker, det det, går det Okay, det Vi det, det er på vej i den retning. Ikke på Capitol Hill. Øh. Altså, den mest venstreorienterede republikaner på Capitol Hill... Hvem er Lisa Murkowski eller Susan Collins? Ja, jeg synes ikke, de er ret glade. Susan Collins er måske okay. Ja, Lisa Makowski bliver udfordret internt i Alaska i øjeblikket. Ja, er jo træt af det. Mitt Romney er jo heller ikke, fordi han sådan, synes, det er super fedt. Uh, han deler hans Utah-bagland, vender sig imod ham. Yeah. Jeg tror, der vel egentlig den republikaner, men jeg kan, ikke, jeg kan simpelthen komme på nogen på Capitol Hill, der synes, det går godt, eller sådan, synes, de er, sådan, er rigtig godt kørende. Den, der kommer tættest på måske at føle at være godt kørende, det er Ronald Sanders. Yeah, det er faktisk rigtigt. Fordi han er ikke uvenner med Trump, og hvis Trump ikke gider at være præsidentkandidat, så er han nok det mest oplagte bud på PT. Ja. ja. Han, han, han førte sådan... jo forudsagt af kongressen tidligere på år. Ja, ja, ja. ja, ja. Det, der er mange gode grunde det til kan at vi det. kan vi tale meget om. Vi kan også bare tale lidt om det. Ja, <laughs> taler om alle de ting, vi så rigtigt. Det er ikke så tit, det sker. Det er, men når det sker, så, <laughs> så, skal så, vi tale så, så fylder det en del. Nå, det her det er kampen om Amerika i dag, om hvordan året har været eller er gået for de forskellige fløje og generelt bare i det Republikanske parti. Det bliver ikke kædelt. Det gør det ikke. Velkommen til. Noget, der jo heller ikke er kedeligt, det er at blive medlem af kongressen.com, fordi så støtter du også, Anders, 20 sekunder om, hvorfor det er en god idé. God journalistik koster penge, det gør det også hos os. Læser du kongressen med jubel, og det er noget af det bedste, jeg kan forestille mig at gøre, det er at læse kongressen. Og det kan man altså kun gøre, hvis man er medlem, fordi øh, på den måde så kan vi øh, udgive vores artikler, vores analyser. Æh, vi kan lave Kammer Amerika-podcasten. Og hvis man er vedlem, så kan man da også komme til de her fremragende masterklasser, som vi holder næste gang. Er det den 17. august, hvor det er undertegnet af vores erhvervsdirektør Tine, som fortæller om, hvad der kommer til at ske i løbet af efteråret? Fremragende. Og hvis vi lige skal tegne det republikanske parti op, så prøv lige... Altså, der er mange virkelig mange fløje ja. i det republikanske parti, men jeg prøver bare lige sådan at, at tegne nogle... Nogle, øh, nogle grupper, Ej, i virkeligheden, så nu vi det, delte vi demokraterne op i tre grupper. Jeg synes, det er lidt sværere ved republikanerne. Der tror jeg lige, at jeg tager den i fire. Ja, okay. Du har trompisterne yes. Den kan du også dele op i, øh, fra trompister over til de virkelig, virkelig skører. Men nu tager vi dem lige overordnet en, trompisterne Altså når jeg siger, de virkelig, virkelig skører, så er det... Øh, Majority Taylor Green, ja yeah, eller lignende eller dem der er endnu længere over til, til, til, til, til højre, ikke? Så har vi noget Somewhere in Between, som jo i virkeligheden lidt er sådan nogle jeg vil kalde dem sådan lidt Mitch McConnell-agtige mm. øh, øh, typer. Og så har vi i virkeligheden, og det er derfor, jeg siger, at, man at midten i det republikanske parti, er man altid nødt til lige at dele to, fordi der er nogle af dem, der er meget definerede nogle værdier. Ja. Og det er det, man i virkeligheden gamle dage kaldte det religiøse højre. Og man kan bare ikke under at de sidder stadigvæk på ret mange mandater, specielt i repræsentanternes hus. Mm. Altså, det, man kan ikke ignorere dem. Altså, og, ved godt, og du kan stort set ikke være republikanske senatorer uden at tage højde for dem og, og alle de her ting. Og så er der i virkeligheden det, jeg vil lidt kalde det gamle dags. Ja. Det er sådan nogle uh, Reagan-republikanere, eller George Bush-republikanere, hvis man kan sige det samme. Klassisk konservativ. Klassisk konservativ uh, republikaner, Måske ikke nødvendigvis uh, kæmpe naturlige værdikrigere, men, men, men mener meget om skat og statens ja, indblanding, statens indblanding, indblanding ikke mindst, ikke? og om udenrigspolitik og, og, og sådan nogle ting. Ja. Nu spurgte jeg dig før, er de her... Om, var, om du kunne finde en glad, glad revulokan, og så sagde du, man kan være, at man kunne finde Ron DeSantis. Ron DeSantis er vel i virkeligheden en af dem her somewhere in between, men nu nævnte jeg fire grupper. hvad for nogle af de her grupper tror du egentlig har det bedst? Det har Trumpisterne. Det her skræmmende set er for utrolig enige. Fordi det er dem, der i hvert fald lige nu som sommeren jeg også øh, lige nu har pauset amerikansk politik lidt, men ellers så er det jo dem, der er i hvert fald første halvdel af 2021, og det kommer ikke til at ændre sig i den anden halvdel af 2021, har sat sig på magten i det republikanske parti. Det er dem, der ligger linjen, det er dem, der, der bestemmer. Øhm, dem, der trodser linjen, de, de ryger ud, øh, eller ryger ned på bagstrække, og, øh, og det må man jo også bare sige, det er, øh, det er jo i hvert et, fald et valg, som øh, ikke nødvendigvis får de, de konservative eller de moderate republikanere, sådan, til at uh, juble uh, særlig meget om instrumenter så er sandheden jo den, at den første halvdel af 2021 har budt på en ret hæftig kamp om det republikanske parti mm. sjæl, mm. og den har trumpisterne foreløbig vundet. Ja, nu citerede du jo i forrige program uh, Thomas Nielsen, den ja. LO-formand, der sagde, at uh, at hvad hedder det, ja, vi har sejret af helvede til altså, det, er jo den, det, er jo, det, det er jo også den fornemmelse, man får med trompisterne i det republikanske parti, det er, at de er ved at sejre sig, at de sidder af helvede til. Det kan godt være, at de overtager magten i partiet, men det er måske ikke en magt, de kommer til at kunne bruge til så meget. Det er i hvert fald sådan, jeg læser nogle signaler, fordi at de simpelthen, hvis de fortsætter den her kurs, lander i permanent opposition, i øh, USA. Ja. Øh, altså, jeg får sådan lidt billede af det der bane, som, og det har vi efterhånden, vil jeg gerne lige, har lige læst for nylig det er en skrøne af det der bane på Titanic-spillet, indtil de var gået nærmest var gået helt ned. Men det er det billede, man sådan lidt af det er, at... Røt, død, død, død, død, død, død, og vi er på vej ud af kanten, men er der er nogen, der siger stop? Altså. Ja, men det... Jamen, jeg er enig. Det, det virker... Det virker meget, meget særpræget, det der foregår i øjeblikket, at man... Altså, med åbne øjne gør det, der altså går ned ad den blinde vej. Mm. Øh, og hele tiden vil sige, nej, nej, den er ikke et vi kan sagtens komme den her vej. Mm. Ja, det kunne vi jo i 2016. Ja, men den er blevet endnu mere blind siden da. Og i øvrigt så var grunden til at der alligevel var en lille smule farbar det 2016, var ikke fordi det her var den rigtige vej at gå. Det var fordi demokraterne var op og slås internt og stillede ja. en kandidat, som næsten virkede kontramobiliserende. Ja. Præcis. Øh, ja, altså og man har det jo sådan lidt sådan at sige, at vi to, vi har jo snakket om mange gange. Og jeg synes bare det bliver altså det er virkelig, jeg synes det blev så tydeligt det her forår, det her med at sige at man tager simpelthen, vi har også skrevet, vi har analyser liggende af det inde på kongressen, som handler om det her med at de som parti Altså, de, de insisterer på at eje samtlige sager, som er upopulære ja. i den amerikanske befolkning. Våben til, som man kan skyde nogle skolebørn. Nu har de selv, altså, kører på med abort, selvom det er faktisk, at de har ikke en stor, men dog måske en lille væsentlig del af deres egen vælgerbase, som er sådan lidt... Altså, er vi er vi ikke glade for abort, men vi skal jo heller ikke afskaffe det fuldstændig og... Vi vil ikke stemme for stimuluspakken. Vi vil, vi, undskyld, jeg siger det, lade noget vage og ged ud af hele coronatingen. Altså det der med, at en ting er ikke, hvordan stemmerne jo falder til valget. Men hvis du kigger... Hvis alle amerikanere... Hvis, altså amerikanerne gik ned og stemte, ligesom vi gjorde i Danmark, nogen procent, mm. så var valgene jo ikke spændende. Nej. Altså, men det, det, samtidig med, så virker det som om, at de gør jo alt, hvad de kan for overhovedet at, øh, jeg ja, rent sagt, aktivere... Øh, modstandernes valgbase, samtidig med, at de siger til den, den gamle del af deres egen valgbase, at I skal faktisk blive rigtig meget i tvivl om det, det er en god idé. Altså, jeg så øh, for ikke ret mange dage siden, så jeg en, øh, en dokumentarudsendelse om Ronald Reagan. Ja. Og øh, jeg kom bare til at tænke på igen, det er det samme parti, okay. og jeg kan stort set ikke få øje på noget som helst, at det som ellers, altså i overvis har de jo hyldet den her mand og hyldede hans linje, både på indre og og der er stort set noget tilbage af det. Og det, det er ubegribeligt, at, øh, at det har været så nemt, øh, hvad jeg lige vil kalde det, men mm. det har i ikke været så svært, som man skulle tro, at der er jo ikke gjort så meget modstand. Det er mig som om, at den der vil sige, den borgerlige anstændighed, som øh, kendetegner mange af de klassisk konservative, den har ligesom også bare øh, på en eller anden måde gjort, at de har vi vi slet ikke ned på det niveau, Trump er. Så må vi hellere bare trække os tilbage, og så må, må vi håbe, at en dag går over, eller bliver bedre igen. Men det går jo helt galt, det er. Men det, men, men de, de, jeg synes jo er interessant, det er jo, at de, de stemmer på ham. Stedvæk det er rent nok, at de siger, at de trækker sig selv. Jeg synes, jeg synes et godt eksempel det, der egentlig står meget for dem, det er, fordi det er en mand, jeg har mødt og, og interviewet, uh, Richard Burr, ja. senatoren fra uh, North Carolina, og jeg kan huske, at jeg er til partikonvent i North Carolina, dengang han bliver stillet op som kandidat. Mm. Og det man jo skulle sige, dengang som man var kandidat, det var godt nok, det var et, jeg støtter Bush, og jeg støtter Krig -Nier. det var den ene ting. Så går jeg ind for familieværdier, men det var, men man kunne ikke på det konvent holde en tale uden at sige, jeg er Reagan-republikaner. Jeg er Reagan-reblikkere. Det skulle, altså det, var, det, yeah. var, det, det var vigtigt at næsten at sige, at man var en del af. Altså man, det var ret vigtigt at give udtryk for nogle familieværdier og sådan noget. Men men du kender for eksempel så modsat øh, hvad hedder han? Carl øh, Cannon yeah. på øh, Real Clear Politics. Hvad siger han til det her? Altså, han er jo selv. Altså, han er jo konservativ. Jo jo. Altså sønner Cannon, som jo ja. er en af de største Reagan-kapitalister, der overhovedet er i landet, og en mand, der også har interviewet flere af de republikanske ja. præsidenter gennem årene. Jamen jeg tror, når jeg snakker med Karl, mm. så, så er han jo sådan tit sådan lidt hovedrystende. Men han er jo ikke trumpist. Nej, altså. nej, nej, nej. For Porta, øh, Han er så også fra Kalifornien. <laughs> <laughs> men men han, er, altså, han er jo ligesom mange af de andre, der tænker, ja, hvad blev der af partiet? Ja. Hvad blev der af det, vi engang hyldede og, og syntes var stort øh, og godt? Og det men han jo... stemmer jo stadigvæk på det. Du skal jo ikke bilde mig ind, at han i november ikke stemte på Trump. Nej, men jeg tror... Det har jeg faktisk spurgt ham om. Nej, øh, men hvad, altså... Min, min umulbare fornemmelse... Altså vil... talene siger jo, at det har han jo gjort. Ja, det altså, kan, jeg, godt... jeg, jeg kan jo ikke vide om ham, men, men folk som ham... Det er der mange, der har gjort det i hvert ja. fald. Altså, så de holdt sig fra næsen og gjort det alligevel. Ja, det er det. Det, jeg ikke ser på, de gør næste gang. Mm. Øh, jeg tror faktisk, at uh, ligesom meget som vi snakker om chok i forhold til, mm. hvordan det har påvirket demokraterne, han var der, tror jeg også, det har rystet mange konservative, mm. at, uh, at, at han... Både var der, og så tror jeg måske, at der er også nogen af dem, der havde tænkt efter 6. januar stormløbet. Så må det også være, at nu vi så har en undskyldning for at komme af med ham. Det turer hans partifælder på, mm. på Capitol Hill så ikke. Øhm, men jeg tror ikke, at øh, jeg tror ikke, at han bliver båret ind på skjold på samme måde, som han blev sidste gang. Og det, det er jeg faktisk enig med dig i, men jeg tror, jeg tror, der er et andet ting i, i spil også, det er at du ser jo et demokratisk parti, der godt kan finde ud af at føre ja. og tage det stille og roligt. Og de har jo ikke overladt magten til AOC. Eller nej, nej. De, de har faktisk overladt ret meget magt til Bernie Sanders, men Bernie Sanders er så bare kommet ind på midten. <laughs> men, men, det, men det, jeg synes, det er, at du vil jo også stå både ved et midtvejsvalg, men specielt et valg i 2024, hvor du siger, det var jo ikke farligt. Det var ikke farligt at vælge demokrater. Nu skal vi lige se, hvordan det går med økonomiske nøgletalder. Der er tre år til, og kan sige mange ting. Men hvis du stemte om det lige nu, så hvis jeg var midtersøgende, eller gammeldags republikaner, og ville jeg sige, Joe Biden er ikke farlig. Altså, forstår Kan, kan, kan, du, se, kan du se, at det i der og sige, altså, de er jo ikke blevet... Altså Joe Biden er jo hverken en Clinton eller en Obama, der strider li liberalt, altså. Men alligevel, og det er meget nu vi snakker om Reagan før. Mm. Der er en af mine ø, gamle bekendte i Washington, som ø, arbejdede som, som taleskriver for, for Ronald Reagan i de første par år af hans præsidentskab. Han har også arbejdet for Richard Nixon og for Joe Ford mm. ø, som, som taleskriver. Han var Reagans kommunikationschef i de første par år af, af den første valgperiode. Aaron Buxton hedder mm. han. Arm er, øh, han er republikaner, helt ind til benet. Altså, det siger sig selv, hvis man både har arbejdet for Nixon og Ford og Reagan, så, så ved vi nogenlunde, hvor vi, hvor vi placerer manden. Men han sagde faktisk til mig på et tidspunkt, øh, da vi talte om det, fordi han havde sådan i sin tid en meget, altså, ikke Reagans gang med og for ingenting, for jeg sagde til ham, hvordan man kunne definere Trump i en, en republikansk kontekst, så sagde han så, jamen, han sagde, han er, han det, det er sjovt på enkelt, for han sagde, he's not a... A national uh, Republican or a social Republican, he's a banana Republican. <laughs> og øhm, og det, er, det er jo på en eller anden fasong, øh, er der jo noget om snakken, men ikke desto mindre, hver eneste gang, når jeg har talt med Aram, eller når jeg har skrevet øh, med ham nu her under coronakrisen, hvor ikke har kunnet rejse til Washington osv., fordi grænserne har været lukket, når jeg så har skrevet med ham øh, på mails, eller når jeg har talt med ham i telefonen, sådan noget, så har det også været det samme hver eneste gang, at han holder stadigvæk fast mm. i sit parti, mm. selvom Øh, at han ikke synes, at Trumps facon er, er noget, der når hans gamle chef og store held til fordi at det, som demokraterne kører med politisk, netop crasher så meget ind i den der, som vi snakkede om før, netop den klassiske konservative, det der med, staten skal ikke blande sig, staten skal ikke have mine penge i skat, alle de her ting og sager. Og staten og, skal ikke bruge pengene. Præcis. Og det ligger, altså, husk på, hans gamle chef var manden, der i sin tid sagde, at de mest skræmmende ord, han kendte, det var, hej, jeg er fra det offentlige, jeg er kommet for at hjælpe dig. <laughs> øh, altså, det, det der er der godt nok mange, der stadigvæk har i, i det konservative Amerika. Okay. Mm. Jamen, det, det er rigtig nok. Nå, hvis vi øh, lige skal prøve at sa samle op på det her, vi har det her splittede parti, der ligger jo i åben krig med sig selv, og man prøver, og du har Trumpisterne, der ligesom, de har ligesom sådan en hitliste i øjeblikket, der er nogle senatorer, altså der er på, der er også, øh, hvad hedder det, der er også en masse, øh, der er også en masse kong kongressmedlemmer, som man gerne vil være af med, hvis ja. Tjene som det mest, oplagt er også flere andre partiets opgave, mm. hvis man kigger på det det næste halve år? Der er ingen tvivl, og de ligger jo i åben krig, de er ikke enige. Hvis de bare skal have en eller anden fighting chance, når vi når til no november 2022, hvad er, det, hvad er det, de skal bruge det næste halve år på? De er i hvert fald nødt til at blive enige med sig selv om, hvad det er, de vil. Øh, uanset om de så skal til højre eller til venstre, eller om de skal øh, mod midten, men de er nødt til at blive enige med sig selv om, hvad de vil, fordi altså internts blid, det er at vælgere væk. Mm. Så de er nødt til at bestemme sig for en gang for alle, øh, vi eller CVB. Det er den ene del. Den anden del, de er nødt til at forstyr på Trump, og det kan være lidt og sagt okay. gjort, men de er i hvert fald nødt til at finde ud af snart, hvad, hvad vil den mand? Altså, er han en del af ligningen, eller er han ikke en del af ligningen? Og nej, det er ikke sandsynligt, at det kommer til at ske, men det nu snakker vi om, hvad der burde ske. Ja. næst, og det er så også på Trump, så øh, det kommer selvfølgelig også til at hænge sammen med det der med, at man skal bestemme sig for, hvad vil man eller hvad vil man ikke. Fordi der er nogle af de case -eksempler, der er kørende i øjeblikket. Altså Alaska, notællige foranviser Murkowski. Der er en af Trumps øh, støtter i Alaska, som, øh, som udfordrer hende øh, internt i det republikanske res om at være senatskandidat næste gang. Og det er der nogle stykker af, de eksempler. Øh, og nogle steder så ser det ud til at have en vis effekt, andre gange ser det ikke ud til at have den samme effekt. Altså, øhm, det er i hvert fald også bare, vi snakker om det også i et program her det tidligere på, øh, på sommeren, det er i hvert fald tydeligt, at hvis de kommer til at trække for langt ud på, mm. på højre fløjene, altså sådan stat som Alaska, Altså worst case scenario for republikanerne, det er at de mister mandatet op, fordi ligesom McGavocki stadigvæk vinder, men gør det som independent, hvis hun bliver væltet ja internt af Ashi som hun hedder, øh, den modkandidat. Så det måde det er så utroligt sjovt. Ja, men det, vi kommer til at snakke mere om Alaska alene Stø, tøt tøt, tøt tøt dø dø dø <laughs> den grund. <død> <hıll> men <Herman> det, må må ikke synge mere. Men det er klart, at det har løbet vores producer. Øh, men det er det, et højde det, det er ikke det, Så jeg kan det her, de Jones, det er de jojeste to ting. Men det er klart, at der er en risiko for, at de kan tage for mange mandater, hvis de kommer til at trække alt for langt på fløjen. Og det skal de i hvert fald sørge for, at øh, altså det er det oplagt, det, det logiske. Det er også det, der er så grotesk ved det parti situation Det er ikke så svært at se, hvad de burde gøre. De gør bare det andet hver eneste gang. Ja, og, og så er der jo faktisk, synes jeg, en, en temmelig interessant ting, som øh, jeg synes, partiet i virkeligheden glemmer. Og jeg tænker, at nogen har nok tænkt over det, fordi der findes bedre begavede mennesker end dig og mig, uden at afsløre for meget. Ja, ikke mange, men altså, det, de findes. Nogle få? Ja, de findes, altså, <laughs> i rig mål, <laughs> <skal> <laughs> sige. Men det, det, jeg bare tænker, det er at hele det her, det, den her strategi, som i hvert fald flertallet lige pludselig, der lige nu har på, i senatet og kongressen, det er at binde sig fast omkring Trump, og så gå ned med ham, ikke? Oh. det har man kun afprøvet udsvælgerne for alvor én gang. Mm -hmm. Det var Georgia. Der gik det galt. Ja, der gik det godt nok galt. Altså, der gik det jo godt nok galt. Altså, det, det havde der ingen, der set at altså, i... altså, det, det, det, det er bare derfor, jeg siger, den evidens, vi har lige nu for den strategi, som de følger lige nu, den er farlig. Og jeg synes, det, der bliver interessant, det er, at der kommer højst sandsynligt nogle op... Jeg kan ikke helt nu, men der kommer nok nogle opsamlingsvalg mod nogle venner, men jeg synes, det begynder interessant at se, hvad begynder der at ske, når hele den her strategi, de har om at binde sig fast til både en Trump med alle dens fejl og mangler, når den begynder at møde virkeligheden. Ja. Det synes jeg er rigtig, rigtig interessant. Og så er der den anden del, som også er interessant, og vi har også skrevet om det lige en sommerferien, nemlig det her med... I hvor høj grad er der stadigvæk den her såkaldte Trump-effekt? Fordi hvis du kigger på North Carolina, nu vi før om din gamle ven Richard Burr, ja. han har jo meddelt, at han ikke genopstiller. Ja, præcis. Og Godt i North Carolina, der øh, var Trump jo... Det første vælgermøde, han holdt, øh, efter øh, han stoppede som amerikansk præsident uden for Florida, det var i North Carolina. Og der pludselig så meget overraskende, så meddelte han sin støtte til en... Lokal kandidat, som er medlem af repræsentantens mm. hus. Uh, bud hedder han uh, til. Altså, ham der. Ham kører vi med. Han skal være den nye senator efter Richard Burr. Og uh, målingerne er i hvert fald uh, ikke gået amok. På det kan man ikke sige. På det er den, ikke, hvor, ikke, fordi, det... fordi, Trump har sagt, at han går jeg med. Så, så det, jeg synes er interessant, det er, at, at det ville som om, at parlamentarikerne mm har taget en eller anden beslutning. Men jeg er slet ikke overbevist op med vælgerne. Jamen, de det er ikke sådan der... ud, fordi hvis Nej, du kigger på North Carolina... det er det, det, er det jeg synes, der er så, altså, altså vildt i virkeligheden. Ikke? Hvis du tager North Carolina, manden, der fører med hestelængder, mm. det er den tidligere øh, guvernør, Pat McCrory, mm. som, øh, som tabte øh, knæbent øh, til, til Roy Cooper, demokraten, som så sidder som, øh, som guvernør nu, tabt ved det seneste guvernørvalg for nogle år siden. Mm. Um, da han så meddelte, han har så også holdt sit navn varmølm, så han havde været lidt omkring nogle medieprogrammer og ting altså, øh, har sådan holdt sit navn frisk i bevidstheden hos, øh, hos vælgerne, og nu da Børge så meddelte, at han ville trække sig, jamen, så øh, meldte McCrory og sagde, jamen hey, jeg er på. Det gjorde han, det er så altså rimelig centralt, det, det gjorde han før Trump, han gjorde det her. Mm. Det vil sige, Trump vidste godt, at Pat McCrory var der. Han havde så bare alligevel valgt at sige, nej, jeg støtter Børn, fordi han er min mand, og, øh, og sådan må det være, men til gengæld så kørte han også benhårdt på at at det er ham her. Og, og han har også tidligere haft lidt udstående med med Pat McCrory og så videre. Og McCrory fører, sidst jeg så nogle målinger, har han har en opbakning, der er et sted mellem 8 og 10 gange så stor, mm. som, øh, som Butt har. Der ligger så gær en anden øh, tidligere kongrespolitiker øh, øh, foran Butt i målingerne. Det vil sige, at Trump-effekten har stort set ikke været der mm. øh, i, i North Carolina. Og det synes jeg godt nok er spændende, fordi hvis det bliver ved med at være tilfældet... Mm. Det er præcis det, der er på pointen, der. altså det der med også i forhold til George, mm. det er at sige, men de er jo ikke sikkert vælgerne er med på det her. Nej. Altså, det er ikke, det, altså, øh, så det så, altså store spørgsmål er, hvorfor, hvorfor de i virkeligheden gør det, er det bare fordi, at det er dem, der råber højst? Ja. Noget kunne tyde på det. det er, så, så vi er nede på øh, psykologi Nej, vi snart har snart været nogle år. Det ja, ja, ja, ja men det ved jeg godt. Ja, ja, men man, man tænker bare, det er jo, men det, man, det, det er jo selvtidstruktivt. Det er i virkeligheden det der, er lidt af min på engelsk at sige. Altså, hvis, altså hvis, hvis, hvis, altså det burde jo være mere, altså undskyld, hvis jeg siger det. Altså, det er jo, det er jo, det er jo også, altså de, de smadrer deres egne karriere. Jo. Det er det, jeg i virkeligheden er min... Øh, men det er jo det, der er interessant, for nogle af dem, som rent faktisk lignede fremtidens mænd og kvinder i det republikanske parti, de, de, de tog jo hjem netop, fordi de ville de ikke være med. Ikke. De havde ikke lyst til at få deres politiske karrieres med. Nej, og så kan de enten bruge tiden på noget andet, eller Brian er vel det bedste eksempel i virkeligheden, Jo. Med Jeff Flake øh, i Arizona, Bob Corker fra Tennessee. Altså Flake var i hvert fald en mand, som man talte om som politisk kommende, altså potentielt også præsidentkandidat for republikanerne, da jeg kom fra Arizona. Og det er... Altså, er ingen tvivl om det største politiske... Altså, jeg, jeg synes faktisk, at Juan de sig er et ret stort politisk begavelse eller talent, jeg ved ikke. Men, men altså, Paul Ryan burde jo være en, af virkelig dominerende ja, at, leder i partiet. Ikke? Prøv at forestille dig, altså, Paul Ryan, han havde nået at sidde 20 år i repræsentanternes hus, inden han blev 50. Jamen, det er det, men, ja. Altså, det er, det er jo helt vildt. Øh, og øh, altså, en mand, som alle øh, havde indtændt i det parti havde respekt om, mm. havde styret forskellige kommittéer, havde været vicepræsidentkandidat for Romney i 12 osv. Altså, en mand, som også bare kunne spille ned i mindste. Ja. Han kom fra en, og kan vi jo sige, fra en rigtig stat, men fra mm. en af de vigtige swingstater i Wisconsin, ah. Altså, det ligger godt. Alt stod ja. rigtigt. Han, og joh, joh, øh, den, rig, den rigtige alder, alting. Han hjem. Ja. Han, gad ikke mere. Ja, han gad ikke mere. Han skulle hjem og være far, det så, fordi at, så kunne man gemme sig for Trump på den måde. Så kan vi se, når røgn en dag har lagt sig, så stak han fødderne i badevandet her, for lige at tække temperaturen her sidst på foråret. Og straks fandt han ud af, at det var stadig propfyldt fyldt med, med det gift, som Trump, han stadig står og hælder ned i det på daglig basis, så gad han ikke alligevel. Og Trump, han bare tisse i badet. Ja, ty <laughs> ty ty ty typen, ikke? Hvad hedder det? Og så er der en anden del af det, som jeg ser som deres problem. Det er, at for eksempel under en Clinton, også lidt under Obama, så kunne de mindste være enige om at være mod Clinton. Ja. Eller de kunne være enige om at være mod Obama. Det kan de Altså, så ja. farligt er Joe Biden bare ikke, altså. Nej. Og de er heller ikke for alvor ligesom... På Clinton kunne de ligesom mødes meget omkring de her familieværdier. Det var også dem, George Bush uh, Junior var så... George W. Bush var så god til at, at, at mere og mere. Han for alvor virkelig fik rykket alt, hvad der overhovedet var, det religiøse højre ud af, af tapeterne og, og sådan nogle ting. Men den mangler også lidt i øjeblikket. Så altså... Altså, hvor pokker ligger deres redning i det? Er det i virkeligheden bare at sige, at det her det er ligesom at se øh, så mange år i ob fan. Det er ligesom bare at se på med det miserable mange år nok, <laughs> indtil det, det måske går bedre, og, det, og, det, og dem, der sidder og ødelægger det, de er, de, der kommer nogle nye. Ja, altså, det er det lidt den for ja, der jeg, jeg hører stadig til dem, der tror, at i det øjeblik, Trump ikke længere er en del af amerikansk politik, så tror jeg også, at hans fløj ret hurtigt går fløjten. Mm. Øh, jeg tror, det er så personbådet. Øh, apropos, hvis vi snakkede om før, med North Carolina, det ser ud til at være, at han nærmest kun vinder valg for sig selv, øh, mm. og det har jo ikke kun sket den ene gang, som han påstår, det er sket to. Mm. Øh, og det vil sige, så længe han stadig er en del af det her spil, og så længe han ikke kan finde ud af at holde sin mund, men hele tiden synes, han skal blande sig, og hele tiden synes, han skal uh, true og intimidere, og ting og altså sager, jamen, så kan de ikke komme videre. Altså, så længe de har ham siddende, så kan de ikke bevæge sig. Lad det være over. Vi venter på Trump, han øh, trætter af tissebadet. <laughs> således, <poetisk afslutning. laughs> således en poetisk afslutning. Således en afslutning. Det her det er bare kampen om Amerika. Anders Aarhus, tak skal du have. Tak skal have.